meu tudo que tô meu Tuquinho Ninguém tem tá na meu Belenquinho sabe no meu Banho em aqui na Hã, hã, hã Deixa eu Meus irmãos Mais uma vez Quero me informar mas Já está Utilizando Este pão Querer fazer cocô está liberado para fazer xixi, também tira a limpeza, fica à vontade aqui nesse espaço. Qualquer pessoa que sente alguma força, é falar para os parentes, ele que vai dar um jeito para vocês. É tudo liberado, nada de proibido, estamos em casa essa cerimônia de Nishipan. Nós vamos, no um Unicuíndia, vamos apresentar as músicas é durante essa essa luz. Estamos aqui para ajudar, para unificar um respeito que a gente foi criado, não é hoje, muito tempo, que nossos ancestrais começaram a conhecer. E essas músicas também são a sociedade entre esses espíritos, esses esse contatos com os animais, com as florestas, com todos que existem. Foi eles que começaram a conhecer essa Ayahuasca. Essa música que significa a canção dessas, dessas forças.